5. Követségben. Károly király halála után az ellentétek nem situltak el a két fél között. A horváti család és párt hívei ugyan kénytelenek voltak elhagyni Budakörnyékét, és levonultak a számukra biztonságos déli tartományokba, de eredeti tervükről nem mondtak le. Apja helyett most már Lászlót a meggyilkolt kiskároly fiát akarták trónra ültetni. Erzsébet királyné és Garai Nádor, valamint az őket támogató ugyancsak nagy befolyással bíró laszkfi család viszont azt akarta, hogy Máriával együtt férje Zsigmond uralkodjék. A két tábor között a helyzet pattanásig feszült. Károly halála és az azt követő zavaros állapot lecsendesedése után Garai Miklós Nádor rezidenciáján épp úgy, mint a királyi palotában minden visszatért a régi kerékvágásba. Gergely helyzete azonban megváltozott. A nádor az eddigi személye körüli szolgálat helyett fontosabb bizalmi feladatokat bízott rá. Ez természetesen megváltoztatta Garai udvartartásában elfoglalt helyzetét is. Személyes tekintéje megnőtt, és fiatal kora ellenére neve már házon kívül, más bárók udvartartásában, sőt a királyi palutában is kezdett ismerté válni. Egy bánata volt csak. Sávodi Miklós tiltása óta, aki egyébként lassan kezdett súlyos sebesüléséből felépülni, nem találkozhatott Zsuzsannával. Csak messziről láthatta. Mindössze szempillantásával, és néha egy-egy rejtett kézmozdulattal tudott jelt adni a lánynak, aki nagy örömére, ha tehette, viszonozta azt. Március eleje volt, és már kezdett kitavaszodni, amikor egyik délelőtt Garai hívatta. Fontos feladatot akarok rád bízni – mondta. – Majd elmagyarázom, de előbb gyere át velem a királyi palotába. A palotába érvén a nádor egyenesen Mária királynő lakosztálya felé vette útját, és áthaladva az előtermen bekopogott az ajtón, majd belépett. A fiú, aki mindeddig uranyomában volt, megtorpant a nyitva hagyott ajtó előtt. Nem értette, mi történik. Garai megállt a nyitott ajtóban. – Ne állj már ott, mint egy sóbálvány! – fordult vissza mosolyogva. – Gyere be te is! – Gergely valóban szinte kővé meredve állt az ajtó előtt, hogy a királynővel magával találkozhat. Hiszen látta már elég közelről nem egyszer, de személyesen találkozni vele, erre eddig gondolni sem tudott. Végre erőt vett magán és belépett a széles töltve ajtón. Mária királynő egy karosszékben ült, egyszerű ruhában volt és nem viselt semmilyen ékszert. A nádor mélyen meghajtotta magát, ő pedig igyekezett utánozni. – Szóval ez az a híres fiú? – kérdezte Mária mosolyogva Garaitól. – Nagyon szép ilyen közelről is – állapította meg Gergely. – De alig idősebb nálam. – Hogy hívnak? – fordult a fiúhoz. Gergely válaszolni akart, de csak állt és tátogott. Egy hang sem jött ki a torkából. – Ez a fiú nem tud beszélni? – mondta nevetve a királynő. B – Ba – Bálvándi Gergely a nevem! – nyögte ki végre Gergely. – Látja felség, mégis tud! – nevetett a nádor. – Látom! – mondta Mária, majd elkomolyodott. – Rendben van, megengedem, hogy az én levelem mellett nádor ispán uram is küldjön levelet Zsigmonnak ezzel a fiúval. – De mondja kegyelmed, nem túl fiatal! – ha a felséged alig 15 évesen elég idős ahhoz, hogy uralkodjék, ez a fiú is elég öreg ahhoz, hogy a felséged férjéhez intézett levelét vívő társaságában elvigye az én levelemet Zsigmond Őrgrófhoz Csehországba, válaszolta mosolyogva Garai. Ugyanis Mária örömében, hogy ismét ő lett az ország királynője, levelet kívánt küldeni férjének Zsigmondnak, amelyben kérte jöjjön vissza Magyarországra. Túl sokat megenged magának, nádor ispán uram, fette meg Garait a királynő. Úgy látszik, túl elnéző vagyok, tette hozzá mosolyogva, majd a fiúhoz fordult. Hát akkor jó utat, Gergely, ügyes legyél, és üzenem az őrgróf őkegyelmének, siesse haza. A haza szót különös nyomatékkal mondta. Kilépve a palotából, Gergely hálásan fordult urához. Köszönöm, hogy olyan megtiszteltetésbe részesített kegyelmet, hogy beléphettem a királynőhöz, és azt is köszönöm, hogy ilyen feladatot bíz rám. Ki érdemelted Gergely, fiam? mondta komolyan garajnádor. Nagyon vigyázza levélre, mert a királynő levele kedves lesz Zsigmond úr számára, de az enyém fontos. Gergely tehát felkészült a nagy útra, és harmadnap hajnalban lóra ült, hogy csatlakozzék, hadai Dániel uram, a királynév futára vezette kis csapathoz. A csapat hatfegyveresből állott, Gergelyen és Hadai Dánielen kívül, aki több más ország nyelve mellett jól beszélt csehül. – Utaztál már valaha külhomba? – kérdezte Hadai a fiút, noha nem voltak kétségei a válasz felől. – Nem, még soha, uram – válaszolt Gergely örömtől csillogó szemmel. – Ez lesz az első utam. Na, fiam, akkor te választhatod meg, melyik úton menjünk, mondta nevetve a futár, akinek tetszett a fiú. Miért? Több út is van arra? kérdezte Gergely meglepve. Budáról három kereskedelmi út vezet Prága városába, ahol Zsigmond úr Vencelcse és Német királynál vendégeskedik, magyarázta Hadai. Az egyik a Duna mellett Bécsen át Regensburgba visz, és onnan ágazik el Csehország felé. A másik pozsonyon és holicson keresztül csatlakozik, a Kievből krakkón át nyugatra vezető útra. Ez a leghosszabb. A harmadik a felvidék hegyein a Kárpátokon keresztül éri el ugyanezt az utat. Ha választhatnék, én az utóbbi mennék, vágtará Gergely gondolkodás nélkül. <tud> Tudtam, hogy ezt fogod mondani, nevetett Dániel úr. Én is ezt választanám, ha nem tudnám, hogy ilyenkor márciusban ott még mindenütt hó van, és kutyahideg szelek fújnak a magas hegyek között. Igaz, hogy ilyenkor a rablók is meggondolják, kimenjenek-e a hidegbe, de ez a farkasokat nem, és néha napján a medvéket sem zavarja. Ha így áll a helyzet, vakarta a fejét elszontyolodva Gergely. A Duna melletti utat választanám, miután Dániel bátyám az imént mondotta, hogy a harmadik út a leghosszabb. No, látod, tudtam, hogy a legjobb utat választod majd, mosolygott Hadai, aki már eleve eldöntötte, hogy Bécs felé fognak menni. Okos gyerek vagy, látom. Itt tehát nekivágtak az útnak a Duna mentén, és Győr, majd Bécs érintésével zavartalanul elértek Regensburgba. Útközben többször is megszálva Gergelynek alkalma volt megcsodálni Bécs, Linz és Passau városát. Regensburgból Pilzenen keresztül elértek Prágába. A prágai várba érve tisztelettel fogadták a magyar királynő futárát, és érkezésük másnapján, kipihenve magukat luxemburgi Zsigmond őrgró felé vezették őket. Hadai Dániel könnyen megértette magát a cseh, amint Bécsben és Regensburgban a német nyelven. Zsigmondot is Csehül üdvözölte. Engedje meg nagyságot, hogy átnyújtsam úrnő Mária királynő levelét. Kezdte Csehül, de mielőtt folytatta volna, Zsigmond félbeszakította. Nem szükséges Csehül beszélned hozzám, hadai uram! Mondta mosolyogva magyarul. Kilenc éves korom óta élek Magyarországon. Lajos király udvarában nevelkedtem és tanultam. Itt most csak vendég vagyok. Jegyezd meg, Nekem magyar az anyanyelvem, tette hozzá, és nyomatékul nagyot káromkodott magyarul, ezzel is alátámasztani kívánva az elmondottakat. Hadai fejet hajtott, és átnyújtotta Mária királynő levelét. Zsigmond azonban nem bondotta fel, hanem átadta a mögötte álló udvarmesterének. Majd elolvasom, holnapig eldöntöm, mit válaszolok. Mondta, és intett, hogy elmehetnek. Hadai Dániel zavartan állt egy darabig, Azután, mint egy beletörődve a helyzetbe, meghajtotta magát és megfordult, hogy kimenjen. Egy pillanatra Gerge is zavarba jött. Úgy látszik, Zsigmon nem tud arról, hogy Garai Nádor is küldött neki levelet, gondolta. Előre lépett és meghajtotta magát. Engedelmével, uram, mondta bátran az őrgróf szemébe nézve. Bizonyára nem tájékoztatták nagyságodat, hogy a királynő engedelmével Garai Miklós Nádorispán is küldött egy levelet. Zsigmond meglepetten nézte a sihedernyi küldöttet. Hát te ki vagy, és mit akarsz? kérdezte ingerülten. Engedelmével Bálvándi Gergely vagyok, Garai Nádorispán úr apródja válaszolta a fiú, most már kisé maga is megszeppenten saját merészségétől. Garai úr velem küldte a levelet, és azt mondta, hogy fontos. Zsigmon nem tudta bosszankodjon-e, vagy nevessen a fiú merészségén. Hiszen hogy jön egy ilyen siheder ahhoz, hogy őt, Luxemburg rófját, a német-római császár fiát figyelmeztesse? Van egy másik levele is, és az fontos. Végül is nevethetnék-e kerekedet felül, de azért haragot színlelve szigorúan ráfőrmett a gyerekre. – Te fiú! Tudod, te ki vagyok én? Gergely kezdett komolyan félni, de összeszedte magát. Lesz, ami lesz, gondolta, és bár kissé remegve, de fennhangon a kérdező szemébe nézve válaszolt. Hogy ne tudnám. Luxemburgi Zsigmond őrgróf úrnőm, Mária királynő férje, és Isten segedelmével remélem rövidesen Magyarország királya. Zsigmondot meglepte a talpra esett válasz, ugyanakkor jól esett neki, hogy a fiú az ország leendő királyának nevezte. – Na hát, nem tudtalak megfogni. Látom, okos gyerek vagy, – mondta nevetve. – Nosza, add akkor ide azt a levelet, aztán elmehetsz. Gergely átadta a nádor levelét, és meghajtva magát távozni készült, amikor Zsigmondnak hirtelen eszébe jutott valami. – Mondd csak, Gergely, ott voltál, amikor azt a trombitorló kis Itt egy kicsit zavarba jött, hogyan is folytassa, nem akarta azt mondani, meggyilkolták. – Szóval, amikor Károlyt megfosztották hatalmától? – Ott voltam, uram, derült fel Gergely arca. – Elejétől végig ott voltam, mondta büszkén. Sőt, magam is részt vettem benne. – Persze csak a harcokban, tette hozzá gyorsan. Na, akkor maradj csak itt, ülj le ide erre a lócára, mutatott lábtartójára az őrgróf. És meséld el, hogyan is történt, de pontosan mondd el. Ti pedig elmehettek? intett a kíséretének. Kegyelmed is hadai uram. Gergely leült Zsigmond lába elé, és pontosan elmondott mindent, amit látott és hallott, az őrgróf pedig nagy figyelemmel hallgatta a hiteles beszámolót, időnként bele -bele kérdezve a hallottakba. De rég fiú vagy, Gergej, mondta elégedetten, amikor a fiú befejezte elbeszélését. Tudom, mi történt, de olyantól akartam hallani a részleteket, aki maga is jelen volt az eseményeknél. Figyeltelek, és meg vagyok győződve róla, hogy te a szintiszta igazságot mondtad el nekem, persze csak arról, amit láttál és áttéltél, mert a teljes igazságot csak maga az úristen ismeri. Itt elgondolkozott kisé, majd intett. Elmehetsz, holnap te is gyere vissza a nádornak írt válaszlevelemért. Másnap délben Zsigmond Őrgróf hadait külön kihangsúlyozva, hogy a gyereket is hozza magával. Itt van a válaszlevelem, feleségem őfelsége Mária királynő számára. Adta át a levelet hadai Dánielnek, és itt van, fordult mosolyogva Gergelyhez, a válasz Garai Miklós nádor ispán úr levelére. Az út vissza Budára ugyanolyan zavartalan volt, mint idefelé. Megérkezve Hadai egyenesen a királynőhöz ment, míg Gergely a nádornál jelentkezett. Garai Miklóst Gergely rossz kedvében találta a horvátországi eseményekről érkezett hírek miatt, de Zsigmond válaszlevele jó kedvre derítette. – Mit mondtál az őrgrófnak, te fiú? – kérdezte gyanakodva, miután végigolvasta Zsigmond levelét. Azt írja a levélben, hogy jól választottam meg levelem kézbesítőjét. Gergely beszámolt mindenről, ami az úton és Prágában történt. Amikor befejezte, ura elégedetten bólintott. Helyesen cselekedtél és okosan beszéltél, mint ahogy hasznos volt és bölcs dolog, amit én írtam Zsigmonnak. Elhallgatott, majd némi gondolkodás után rámosolygott a fiúra. Nem tudom, helyese, de elmondok neked egy titkot. Persze, ha megígéred, hogy nem fecseget ki. Károly halál hírére és a királynő kérésére Zsigmond hazatér, de az én levelemben írtakat megfogadva bátja, Vencel, Cseh és Német király seregének támogatásával vonul be az országba.